Розділ третій. Ритуали, архетипи, артефакти. Глава перша. Інструкція повернення. В абсолютно іншу, самостійну, суверенну гру він виявився вплутаним не з власної волі, і не з цікавості, чи задля розваги. Просто так сталося після усього того, ну, Ну просто так сталося. І от тепер він зіскочив із вантажівки, махнув водієві і почав спускатися краєм піщаного кар'єру. Властиву велетинської ліки, ані натяку на кратер, їй Богу, ковзаючи і грузнучи в піску. Пісок цей, як він зрозумів, і був тим славнозвісним лаукрісталдест, про який так багато говорилося в штабі. «ЛСД-кристали? Йопть і ха-ха. Тречі йопть і двічі ха-ха. Звичайний кристалічний кварц, якого тут хоч греблю. Спускатися довелося не так уже й довго. Не потрібний був навіть сендбот. Він чув, що є такі спеціальні. Ковзаючи, падаючи, перекочуючись і знову ковзаючи, він доволі швидко добрався до центру ліки – і нарешті почувся справжнім мурашиним левом. Щоправда, у вуха й ніс понабивалося піску, ну але це справа природна для мурашиного лева, хіба ні? Він обтрусив одно стрій і розглядівся довкола. Похилені стовпи огорожі, шматки колючого дроту, дерев'яні фундаменти наметів – все було засипане фіктивним лоу-кристал-дестом і чомусь нагадувало вигадані невідомою поетесою Корабла Трощі. Важко було зорієнтуватися посеред цих пустельних фрутті Дімаре. І минуло, може, кільканадцять хвилин, поки він остаточно відновив у пам'яті план табору. Потім, уже достатньо впевнено, переступаючи через уламки, хребти і хвости, рушив далі. Він знайшов потрібний намет. «Я прокинувся з Будуна. Але прокинувся не сам». Мене розбудив Ездра Молодший. До того ж навіть крізь сон мучив мене страшний сушняк. Ез Молодший теж був не сам. Він приперся з якоюсь черговою дівахою у подертому светрі і достатньо бридкою. Я б навіть сказав, контркультурно бридкою. У відповідності до її зовнішності я так само почувався достатньо бридко, але суверенно і самостійно бридко. Не встиг ані помитися, ані поснідати. Ані поснідати. І від мене штеняло підозрою старим, хворим на рак козлом, не менше. Поспіхом натягнувши давно непраний смугастий халат, я почав сяк так прибирати ліжко. Натомість молодші з дівкою вдалися до радикальніших дій. Вони навіщось відсунули креденс і шафу. І я жахом подумав: що в покарання за триденну поятику зараз, мабуть, змушений мити підлогу. Однак до генерального прибирання не дійшло. Молоді були перейняті чимось цілком іншим. Можливо, не менш генеральним перевлаштуванням усього житла, а то й усієї світобудови. Очевидно, двері до помешкання залишалися відкритими, бо поки ці двоє господарювали у вітальні, почали з'являтися й інші гості. Чомусь поки що ті ж дівахи, чомусь усі як одна у светрах, хоча й не конче подертих, але обов'язково не надто привабливої зовнішності. Очевидно йшлося не лише про певну уніформу, а й про певний біологічний відбір. Знайшов потрібний намет, вірніше те, що від намету залишилося. Від північного кута фундаменту, на якому хтось написав червоною фарбою Павільйон номер два, а під написом виднілося «Ножем вишкрибана брутайна лайка». Відрахував чотири кроки, потім схилився і почав нишпорити під дошками. Клунок був на місці. Перерізавши шнур, він розгорнув плащ на мет і почав перебирати сховане. Все було ціле, лиш трохи присипане піском. Саперна лопатка взялася іржею то пусте. Фляга, планшетка, консерви, спам одним словом, якась крупа, аптечка. Жіночі прокладки 5 крапель, як перев'язочний матеріал, купа непотрібного мотлуху. От так то готуються до вічного життя. Нарешті найголовніше – поліетиленовий пакет, перетягнутий поштовим шпагатом. А всередині шмат прооліяної онучі і дбайливо замотаний у неї нюнамби 57-ї моделі калібр 7,65. Іржа й пісок сюди не добралися, стерти серійний номер, запасна касета з набоями. Він обтерма стилу і перевірив механізм. Усі частини ходили легко, як раніше, залишалося лише вкласти набої і зняти запобіжник. Він підняв заряджений пістолет догори, цілячись у якусь особливу підозрілу хмарину, що обрисами нагадувала вгодованого лицаря. Але, але особливості цього біологічного відбору аналізувати я не став можливо, він виникав автоматично як наслідок вступного тестування закладу, де навчався Езмолодший. Над підступною вигадливістю подібних тестів розмірковувати теж не збирався. Значно більше занепокоєння викликав у мене мій, як я підозрював, евентуально нестерпний запах, а що сам я його вловити не міг, то схильний був гіпертрофувати його інтенсивність. До того ж мене далі мучив сушняк, а до кухні пробратися не вдавалося. Молодь почала заносити до кімнати якісь меблі, вишукано артистичної конструкції, очевидно дорогі. І я, ще не встигши запротестувати, мовляв, у нашій, нашій комірчині просто не поміститься уся ця розкіш, раптом усвідомив, що помешкання наше, де із молодшим ми ділимо останніми роками кілька квадратних метрів спальної площі, зробилося значно просторішим, аніж я звик його бачити всі ці роки». Ба більше, гамір голосів, який доносилося з кухні, свідчив, що і вона мусила розростися, бо навіть напакована вщердь вона не могла розонувати так лунко і гучно, маючи колишній об'єм. Пробравшись туди, я побачив, що готується якась імпреза, цілком можливо навіть новосілля, Бо крім збільшення розмірів, яке до того ж виглядало дедалі значнішим, виявилося, що ми мешкаємо на першому, а не на четвертому, як звикло, поверсі. І вже не було жодної можливості виникати в таємницю цих метаморфоз. Бо треба було знайомитися з гостями, запам'ятовувати імена і обличчя, а від мене й далі штиняло, і в роті було так сухо, що ледве вдавалося вимовити ім'я, і не вдавалося знайти ані чайника, ані входу до лазнички. Я всюди натикався на тарелі з шинкою і канапками, як в анекдоті. Тату пива не було, ось тобі сухе печиво. Усе це треба було, було найважливіше. Бля, треба було з'ясувати нарешті, про що власне йдеться. Вгодованого лицаря стріляти не став, не наважився. Передумав чи пошкодував набоїв. Несуттєво. Пострілу не зробив, про що, власне, йдеться. А хмару й без того швидко спотворив вітер, і тепер вона вже належала нефігуративному мистецтву. Натомість він сховав пістолет до кишені, струсив усе, що було на брезенті додолу, і запхав ногою під фундамент. Озброївся саперною лопаткою. Далі його дії сторонньому обсерваторові могли б видатися чимось на кшталт Шлюбного танцю, представника найнижчих каст членистоногих. Він взяв лопатку в зуби, опустився навкарачки і, виконуючи невластиві, і виконуючи не антропоморфним істотам рухи, виповз на середину колишнього табору. Там прибрав агресивну молитовну позу і так застиг. А що стороннього обсерватора не було поблизу то тільки він сам своїм внутрішнім зором міг бачити сенс усього дійства. З лопатою в зубах він стояв чотириного доволі довго. Слина текла підборіддям і зрошувала здемофологізований лав дест Але за якийсь час царьок-мурах розрухався і лопатка була використана за призначенням. Щоправда, копав він дивними рухами, але ці рухи роками відпрацьовувалися свого часу в монастирській муштрі. Мурашиного лева готували особливо прискіпливо, отже були сповнені невловимого сенсу. І за неповні півгодини ціла піщана лійка ожила, Схили її почали осипатися, закручуючись, притікаючи, ховаючи залишки табору і готуючи пастку необережним мандрівникам. На жертви не довелося довго чекати. «Ого, старий, оце діла!» – вигукнув я, коли Ез молодший з'явився із, із пофарбованою на помаранчево-чуприною та ще й укладеною рокабільний кок. Малий стояв посеред хати, усі вдоволено аплодували, на тлі гігантської салатового кольору картини, котру ще вчора навіть не вдалося б занести до нашого помешкання. На полотні салатовий заєць здійснював салатовий стрибок над салатовим містом, яке виглядало дещо фрагментарно, а на задньому плані, на бруківці, лежали кабан і здохлий щур. Це бенч намалювала, захоплена пінк-артом, шепнув Малий. Але я не зрозумів, йдеться про зайця чи про чуб? Скажи мені лише, чи ціна на ці апартаменти не полягає у вимушеному співжитті з усім цим кодлом? Прошепотів у відповідь я. Але Малий вже зник серед своїх відібраних тестуванням подруг. Ті натомість збуджено гомоніли. Чекалося якогось Діла Дзюпіна, місцевого гуру. А зразом редактора університетської порногазетки. Він не забарився і виявився чорнявим хлопчиною в окулярах, нагадував радше відмінника, улюбленця підстаркуватих вчителюк, аніж ідеолога контркультури. Привітався стриманої гречно, не виголосивши жодної мантри і жодної фенічки не мав. Але мені не сподобався. Чомусь здалося, що він з тих типів мати справу з якими собі дорожче. Не довелося довго чекати, поки прийшло розуміння того, що жодних жертв не буде. Якийсь улов, звичайно, був, але що ж то був за мотлох? Висохлі шматки піци, бампер від Volkswagen, порожня пляшка з підолії, картонна табличка з написом Презмінка, та навіть перераховувати не хочеться. Попорпавшись в цьому смітті і викинувши з особливою огидою аж на саму гору бутафорський дерев'яний меч, він дістав свій Ньюнамбе зі стертим серійним номером і втупився в отвір люфи, немов сподівався знайти в ньому якісь підказки. Підказок не було. Діра з'яяла чорнотою. Якби він справді був комахою, то заліз би в неї. Звив би там кубло і так би жив Оплівшись коконом Аби не бачити і не знати Всього цього, як він гадав лайна Однак у Люфі Він не поміщався Натомість вона легко поміщалася в ньому Наприклад Її можна було вкласти до рота Трохи повагавшись Він так і зробив Прочитав при цьому кілька вивчених у монастирі Мантр Відігнати можливу нудоту Одного разу Ще зеленим абітурієнтом-послушником, він зіпсував через це усю справу, облювавши й пістолет, і все довкола. Мантра була стара, та швидше за все, якась фіктивна, бо спробувавши якось перекласти її першою ліпшою із доступних мов, отримав беззмістовну абракадабру. «Камон, камон, Well, зіф індаст». A compilation of fixes fuck. Окей, окей, окей, окей, окей. There too many of you skin lovers. Ох, мама падрахрум. І дайте, пожалуйста, ста іще агурец. Зловтішно подумав і зняв зброю із запобіжника. Та раптом щось занепокоїло його. Чи то запобіжник класнув надто глухо? Чи то не відчувалося в роті присмаку вороненої сталі? Чи то зуби вп'ялися в люфу над том'яко, витягши пістолета з Джеймі Енстней ротової порожнини, він огледів його з усіх боків. Так і було. Пукавка виявилася пластмасовою імітацією. І там, де, як здавалося раніше, був слід відстерту серійного номера, безсоромно виділялося рельєфом фабричне клеймо. Тульська фабрика ігрушек імені Бойжеленськава. І хоча прізвище угонорованого татя і обіцяло щось залізне, та швидше за все, етимологія боя відсилала до фруктового желе, а не до железа. «О, курва ж твоя мать!» – у дещо театральному екстазі вигукнув він. І пістолет вилетів туди ж, куди раніше впольований мотлох. Відтак... Він загорнувся в плащ-намет і, залишивши відкритими лише міцні передні кінцівки, почав виконувати те, про що інструкція повернення повідомляла в самому кінці петитом у примітках. Він знову почав інтенсивно відгортати пісок, але цього разу піщана лійка осувалася рівномірніше і закручуючись у такий спосіб, аби, коротше кажучи, аби, за якийсь час на поверхні залишалися вже тільки згадані кінцівки, які все ще рухалися впевнено і різко, та все більше і більше радше ритуально. А за неповних півгодини масиви LCD утворювали сливе рівнісіньку поверхню, яка нічим не відрізнялася від первозданної пустелі. Тому коли наступного ранку яскраво-жовтий катерпілер приїхав знищити залишки секретного колись табору, бульдозерист довго не міг зрозуміти, для чого його сюди пригнали. І покрутившись для годиця, щоб залишити побільше гусеничних слідів, подався назад, лаючись про себе, часто спльовуючи у вікно і зловживаючи потужністю буржуазного дизеля. Аж відбулася ще одна метаморфоза. Ез молодший не зупинився на досягнутому. Від помаранчевої очуприни залишився тільки куций і рокес, генетично споріднений, мабуть, із козацьким осалецем. До того ж не знаю, яким робом джуніор відростив собі помаранчеві жвуса, що росли просто з носа. Якщо не кольором, то фасоном нагадували гітлерівський кущик. Я, звичайно ж, навіть крізь похмільну загальмованість отетерів. Але вирішив не подавати виду, і виставивши хіп-хопову козу, вигукнув. «Ну, дядьку, ти крутий! Просто діджей Бобо якийсь!» «What the fuck?» Оскільки моя хіп-хопова коза більше скидалася на бандитську розпальцовку, то на додаток я ще зробив кілька брейк рухів. Усі засміялися. «Who the fuck are you?» «Як почувається наш рідний принц?» – додав я – подаючи молодшому знак, що ми можемо погомоніти нашим особливим кодом. Ми рідко лаялися рідною мовою, але любили поправлятися в чужому лихослів'ї. Do Чудово, слово честі. Їм повітря, ніби хамелеон. До того ж, повітря начинене обіцянками, відповів малий, немов засвідчуючи свою все ще лояльність у стосунку до мене та в той же час нагадуючи, що я не на своїй території. «I can't understand this fucking business!» «Що за відповідь, принце?» «До нас такі слова не доходять?» повторив приховане запитання я, вже відчуваючи втім непевність. «Keep on fucking!» А з нас ці слова вже вийшли. Поблажливо кинув «Ез» молодший, погладжуючи і рокес, і вже починаючи демонструвати зверхність. Публіка довкола зашуміла, як на футбольному матчі, враг і обери. Цих сучих діток імпреза забавляла. «Don't fuck with me!» Куди ж це ми потрапили, принце? Наїхав я у відповідь, але малий знайшовся миттю. «You don't fucking me!» На вечерю відказав максимально чемно. «Fuck the world!» Яку ще вбісся вечерю, не вгавав я. «I got fucked by my fucking бабе!» Якуде не людина їсть, а її їдять. Саме в ці хвилини за нас взялося товариство заангажованих червів. Почав не зовсім правну викручуватися він. You are fucking right. З усіх сил годуємо домашні створіння на харч самим собі, а себе годуємо на прохарчування червам. Годований король і дистрофічний жебрак – це тільки різні кулінарні рецепти. Дві різні страви до одного й того ж столу. Кінець усіх той самий. Додав, немов піддаючись обов'язкові куртуазних пояснень, але я знав, що це черговий підступ. Рейт, right. то я. Рейт. Right. На жаль, так воно є, продовжив я, відчуваючи, що починає бракувати словникового запасу. І тому Зненацька агресивно гаркнув. Юа, фукінг То Тоді б ти до Англії. Go fuck ефель! Туди тобі й дорога. Окей, окей, фук, ні. «Буває ще так, що зловиш рибу на черв'яка, котрий жер того самого короля. А потім поїдеш рибу, котра жерла того черв'яка. Вже зовсім насмішквато, бо й не слухаючи мене, відказав малий, розуміючи, що виграє. Відповісти на це fuck you означало б спалити себе відразу. Тому я вирішив показати, ніби знітився, і скерувати двобій на перемир'я. «Оу, oh, fuck it! розвів руками. «Ай гес, айм факт now. «І що ти хочеш цим сказати?» «Ю a fuck up. «Нічого, крім ствердження, що король може триумфально промаршувати кишками жебрака!» В секунді відреагував він. І оскільки було зрозуміло, що перемога на його боці, всі у фотель, який йому послужливо підсунули друзі, вже не слухаючи мого жалюгідного муркотіння, «Ю a fuck ав «Ви так не читаєте думки!» Упевнений картину здійнявши руки, звернувся до всіх. «Who gives a fuck?» «Нікуди він не дінеться, можете особливо не квапитись». Товариство заплодувало і зареготало. «Моє «фак а гей», ти мав би сказати люблячий батьку, хіба ні, потонуло в шумі. Після виснажливої дискусії сушняк досяг такого рівня, ніби я мав повен рот піску». Але оскільки мене все ж визнали за свого, хтось простягнув шклянку води. Довкола мене сновигала тусовка, а я стояв посеред у своєму брудному халаті і почувався повним дурним, до того ж дурним хворим. Схоже, і те, і інше було правдою. Коли молоді повирішували якісь свої проблеми і вирішили, що можна вже звернути увагу і на мене, поблизу виникла невеличка групка інцийованих а батяня в тебе ништяк, сказала молодшему Полі, не зовсім, як мені видалося, університетським штилем. Джуніор скривився. «И що красивый такой молодой?» Додала Ксена, уже цілком не по-університетски, обнимающий, в не мене, а малого, и усамітнюючись с ним у новой віднайденій лазничці. «Разведчиком еще можете быть». Поплескав мене по плечі, Ділдзюпін і притишеним голосом інструктора додав: "Но помни, когда придётся прыгать с поезда, то только задом і назад, задом і назад, іначе размажет в пизду". І товариство втратило до мене інтерес. "Що ж, може я ще й красивий? Може й десел молодий? Можливо навіть що ніщяк. І що впізду мене не розмаже, однак мурашиного лева з мене так і не вийшло.